Det är måndag förmiddag i Göteborg. I trappan, innanför entrén på Lövgärdeskolan- har elever som vanligt strömmat upp och ner under morgontimmarna. Nu står några av dem i grupper och mest hänger- och väntar på nästa lektion. Ovanför dem, på väggen, står det skrivet med snirkliga bokstäver- Vår skola ska vara en trygg plats för lärande- mitt i Lövgärdet. Riktigt så är det inte. För det är mycket problem ibland. Eleverna bråkar med lärarna. Och vi som är elever som vet har gjort någonting. Vi missar lektioner. När jag har kommit hit så såg jag också lite om hur de är stökiga. sånt, bråkar och blir ledsen. Ja, ja det blir svårt. Samira och Rana har gått här på Löfgärde skolan i snart två år. Vi hade många elever här så därför ibland bråkar många med varandra. Våld och hot och kränkningar. Barn som säger att de är rädda för att gå till skolan. Och lärare som säger att de jobbar på en skola som slutat fungera. I skolministeriet idag undrar vi hur det kunde bli så och vad man gör- för att förändra det. Men, alltså, brott kan också starta med att en, en fyra blir uppkäftig mot en nya. Samira och Ranas kompis har kommit ner för trappa nu. Och sen så eh, irriteras den, den personen som går i nian. Och så kanske smäller den till den som går i fyra. Och så blir det wow, alltså fight. Eller ja. Nu kommer fler elever och ställer sig runt Samira och Rana. Alldeles nedanför trappan. De har hört att skolinspektionen har varit och inspekterat skolan. Och de har hört eller läst att Göteborgsposten har skrivit om den. Är det här skolan är bra? Då ligger jag, jag vill skolan i Sverige. Men varför går du varför Vad i den här skolan? Mm. Det är men jag ser så här ingen. Jag inte för Var är det då någon händer? I anmälningar till skolinspektionen står det att eleverna på skolan inte får den hjälp och den stöttning som de har rätt till. Att frustrationsnivån ökar. Just nu är det gap och skrik hela dagarna står det i en anmälan. I en annan står det att i slagsmål dagligen att elever får armarna vridna ur led. Elever biter och sparkar även lärare, skriver en anmälare. Själv... Jag själv ser att de små eller som behöver ha någon äldre med sig 24-7. Och till och med en av dem kanske eh, typ spotta på hon stora, alltså kvinnan som är här för hans skull. Men alltså, de som börjar bråka, inte, alltså, lärarna försökte, försöker ibland stoppa dem. Alltså, de som är barnsliga... Oh. Uh, mamma fick höra det för hon typ läsa tidningar och så mamma, alltså hon kan svenska. Uh, hon fick höra av hennes vänner när det skrevs i GP om lövgärdsskolan. Så hon höll alltså dig bak från problemet och sånt. Alltså jag tror inte, det är jättemånga som jag typ frågar där uppe som går i lövgärdsskolan. Uh, kommer ditt barn börja här? De bara, nej, nej tack, jag, jag ska ta den till en skola inne i stan. Alltså, typ, alla tänker att Löferskolan är ett, en skola där barnen, alltså, barnen inte känner sig trygga och sånt här. Nej, skolgården. Det är här jag träffar en lärare som inte ville vara med i radio men som säger att skolan har slutat fungera. För två år sedan blev lövjärdeskolan skolan en fyra till nio skola istället för att ha klasser från sexan till nian. Och femteklassarna, de har blivit flyttade till lokaler utanför skolan för att det var för trångt och för att det var bland de yngre så mycket av allt bråk började. Femteklassarna har just kommit ut på rast. Men vet ni att skolinspektionen har varit här? Ja, de har kommit till våra klassrum. Våra fröknare sa det till oss. Mm. Jag tänkte, ja. Kanske inte det blir bra för att vi är lite stökiga då. Vi var lite stökiga då i andra skolan. Ja. Men nu tänker, hur är det att gå i skolan då? När det är stökigt. Man vill bara gå hem, tråkigt. Man tänker, man, man tänker mycket på sin framtid. Hur, hur, kommer det, hur kommer det bli framtiden när man blir stor? <här> när man går i sån stöke skola. Man får dålig utbildning, man blir inte det man har önskat vara. ja Ska du se vad du var mest? Hur stökar du? Vad skulle du vilja göra? Bli pilot. Du är med mig, mannen. Och vad vill du bli? Jag är ditt business En Vad vill du, du bråka? Ja, kom, kom, kom, kom. Ett slags mål. Varför mm. är, är det så bråkigt? De ska ju bråka, sen blir det riktigt bråk. Så, de säger fula ord, men de menar inte. Men sen blir det ett eh, stort, slappsmål. Ja. ja, det är faktiskt sant. Passa ja. på Kom igen! Akta min ben! Tänk mig nu, du! Snälla nu, kom igen nu! Vi måste hon Ja, jag heter Gerard Eriksson och jobbar som undervisningsråd på skolinspektionen. Du har varit på mm. skolan. Kan du berätta först varför ni bestämde er för att göra en inspektion Ja, skälet var ju att vi fick anmälningar, fyra stycken, kring situationen på skolan. Och de var av den karaktären att vi insåg att vi... Bör se över hur de har organiserat sig. För det var den typen av problem, alltså strukturella problem helt enkelt. Brister i stödet och brister i ordningen. Studieero, trygghetsstudieero. Och ni fick fyra anmälningar på ganska kort tid. Vad säger det? Liksom? Är det vanligt? Eller? Det är nog extraordinärt. Det säger väl att någonting var akut- så kollegan Thomas och jag har varit där i första tre dagar suttit ner på ett antal lektioner sex stycken vi åt med barnen i Bamba som vi säger i Göteborg tre dagar kunde konstatera att miljön inte var den bästa vi var ute i uppehållsutrymmen och konstaterade likadant där att det var kaotiskt stundtals ja vi upplevde att framförallt de yngre barnen verkar väldigt vilsna och rusar omkring. Folk har blivit slagna, de har blivit de har blivit tilltalade på sånt sätt som känns det kränkta. Ja. Och ibland och ganska ofta har detta skett utan att lärarna har märkt det, trots att man som lärare har varit ute i verksamheten. Men det är så många Situationer som uppstår samtidigt som man har inte koll på det. Hur allvarligt tycker du att det du såg är? Jag tror inte att jag har sett så många sådana miljöer, nej. Men och det var ganska ovanligt också, därför att det var så. Hela havet stormar ungefär, och många vuxna ute i miljöerna, men de fixade inte det. Jag tänker att så här kan vi inte ha det. Så här får det inte se ut i en skola. Jo, ja, det det, det, det det behövs ett värdegrundsarbete. vi behöver jobba med det på alla plan. Ett rum inne på skolan med ett stort fönster bakom neddragna persienner. Det sitter Kristina Johansson som är specialpedagog och ingår i elevhälsoteamet. Jag undrar vad hon anser att skolan behöver göra. Vi behöver jobba med att hålla strukturer, det som är bestämt så att vi håller det. Men det är klart så händer det alltid något på vägen. Om jag ska rastvakta så kanske jag behöver ta tag i något, och då behövs det. En, då sker något på någon annan plan. Skolinspektionen kritiserar inte undervisningen på Lövgärdeskolan. Och de säger att det finns rutiner för hur man ska jobba med stöd åt elever. Men att de inte efterlevs. Och att det är problemet. Kristina Johansson säger att skolan har varit involverad i ganska många stödjande projekt de senaste åren. Sådana som ska utveckla skolan. Men hon säger att de kanske inte bara har varit till hjälp utan också är en del av de problem som skolan har nu. Alltså vi har haft så stora kompetensutvecklingsinsatser här. Att vi, det har tagit all tid utanför undervisningen. Vi har haft Nationellt Center för den svenska som andra språk inne. Och vi har haft handledning och vi har haft matematik fortbildning har haft mycket kompetensutveckling och det har, nog, det har gjort att det har ätit upp vår tid till att jobba med sådana här inre strukturer hur, hur vi använder våra rutiner och att de fulls och vilka rutiner vi har och det har liksom inte fått sätta sig. vi har inte hunnit sätta alla våra rutiner helt enkelt, så är det. Vad tänker du om det? Jag tänker att det är det vi gör nu. Och nu eh, har vi lite mer tid, luft i systemet som vi kan prata om. Och, och hela tiden eh, få tid att sätta dessa handlingsplaner så att alla känner till dem. Så att det inte blir alla dessa akutryckningar hela tiden. För det blir det ju lätt om man inte jobbar underifrån. Längst, lite på också, lite. Lennart Hälsborn är SO-lärare och han jobbar på Lövgärdeskolan två dagar i veckan. Övrig tid arbetar han som huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i hela Göteborg. I över 30 år har han jobbat på skolan. Jag kom som lärarkandidat 1984 och... Ja, det var en väldigt spännande skola med mycket lärare och mycket jag kände som många lärare var väldigt duktiga. Och man hade en väldigt eh, bra elevsyn, tyckte jag. Man ställde krav på eleverna, och man, eh, men man hade väldigt stor respekt för alla elever. Så att jag var blev kvar. Eh, när man kommer in i skolan ovanför trappan på väggen så står det ju skrivet med bokstäver i färgsnyrkliga. Vår skola ska vara en... Trygg plats för lärande i Lövgärdet. Kommer du ihåg när det skrevs? Ja, det kommer jag ihåg. Det var skolans vision och den, den tycker vi att vi fortfarande ska hålla fast vid. Att det ska vara en trygg plats och det ska vara en, en plats där man lär sig saker och utvecklas. Hur är det med det nu då? Ja, för väldigt många elever är det ju så att de, de lär sig mycket och de utvecklas. Men eh, väldigt många elever behöver också mer stöd än vad de får idag. Och eh, jag träffade någon lärare på skolgården där som också har jobbat länge som sa att det här eh, är ju på en skola som har slutat fungera. Så kan man nog uppleva det vissa dagar. att Det finns problem, det är ingenting vi vill sticka under stol med. Och jag ser ju min roll som huvudskyddsombud att de här problemen finns ju på väldigt många skolor. Och det är, det är ett bekymmer. Och hur, vad är det du ser då? Man lyfter liksom blicken till övriga skolor också som du har inblick i. Jag ser ett problem med organisation, hur man organiserar skolan och det hänger delvis ihop med den höga omsättningen av skolledare och rektorer. Och sen den här alltså, omöjliga ekvationen av krav på långtgående krav på inkludering av alla elever och samtidigt krav på att alla elever ska få precis det de behöver. Den ekvationen är, går inte ihop och det, det gör att många lärare väljer att Kanske flytta från de här skolorna som, är, som har störst problem till andra skolor. En del lärare väljer att sluta helt. Och vi ser ju även lärare som, som blir sjukskrivna på grund av arbetsbelastningen. Och det är unga, ambitiösa, duktiga lärare. Och det, det är väldigt illavarslande för svensk skola överhuvudtaget. Och det måste vi komma till rätta med. Och hur gör man det Genom att se till att man har en, en bra organisation. Att man eh, ger skolorna de resurser som behövs. Det, och det är att man håller den, de löften man har gett, både på nationell nivå och på lokal nivå. Den, den satsning man säger att vill jag göra på skolan, den vill vi se eh, bevis på nu. Hur tänker du när du, liksom, du är på två dagar i veckan på Löfjärde skolan. Och ser ändå upplever det här som skolinspektionen säger också, även om undervisningen fungerar bra. Alltså stöket då. Mm. Han pratar om inspektören där hela havet stormar ibland liksom, ute i korridorerna och så. Hur tänker du kring, liksom från de barnens perspektiv, det är ändå barn som är där hela dagen. Det är 400 barn som går till skolan varje morgon. Ja, det är ju frustrerande att se när man ser att barn inte får den, den hjälp och det stöd de behöver. Och det är också frustrerande när man ser att det har varit stökigt då. Det har ju framförallt hjälpt de yngre barnen då. Så det är klart att det, det tar man ju till sig. Och när man har varit på en skola länge så vill man ju att den skolan ska fungera. Ibland kan man faktiskt ha svårt att sova. Jag kan ligga och fundera och grubbla på sånt som jag har sett och fundera på hur man ska... Hur ska vi göra för att komma till rätta med det här? Löfjärde skolan väntar på en ny rektor. Hon ska komma i augusti. Mm. Och på rastarna, då är det här man är. Ja, de äldre barnen, eleverna, är ju här. Yngre eleverna, år fyra och fem, måste vara ute. Det här är tillförordnad rektor. Och här sitter de ju också då. Det är ju lite platser. Är det 70-tals färgerna eller är det omvån? Jag tror att det är det. Jag är inte säker på det faktiskt. Jag har hört historien om det. Det var elever som var med målade om här. Och målade färger och så. Men jag kan inte säga vilket år det var. Jag har glömt det. Mm. Mm. Men det är inte det senaste. Vad pratar du vi pratar om Lövgärde skolan. Det är dåligt. Vad då, då? För det är inte... Eleverna sköter inte sig. Lärare tar inte hand om barnet och sånt. Jag tycker det är jätte dåligt skola. Det jag finns det? ingenting som är bra då? Nej. Min pappa sa att det är dålig skola. Och sånt. Man här man lär sig bara bråk och sånt. så jag fyller åt inget annat. Och plus det är ingen lärare som vill stoppa. Jo, de vill med de kan inte stoppa. För alla spelar kul och sånt. Så jag har bråkar med mindre åringar och sånt. Det. <skratt> Vad tänker du när du hör det där då? Det, låter ju, det låter ju väldigt tråkigt naturligtvis. Och, det, och man får ju lyssna på varje enskild elev. Det är ju väldigt viktigt. Eh, nu kommer det här folk så vi kanske ska du gå kan in till mig. Jag heter Elisabeth Söderström jones och är tf rektor Sedan februari har jag jobbat två år som bitrade rektor innan. Och ni har haft skolinspektionen här som har gjort en eh, tillsyn? Eh, de kom ju hit för att det var flera anmälningar som hade skickats till skolinspektionen. Det har varit mycket bråk och slagsmål. Det har varit eh, på resterutveckling. När elever har varit ute och, och i trapphus och korridorer och, och ute på skolorna och så. Och det har även varit kritik på IHTs arbete, elevhälsoteamens arbete. Eh, och det har främst också hjälpt dokumentationen. För de insatser vi har gjort har inte varit tyd eh, tillräckligt tydliga. Och vi har ju fått beslutet och vi har ju läst det och tagit till oss. Hur kunde ni hamna där? Eh, alltså man måste se tillbaka lite grann. Det var ju en 6-9 eh, skola från början och eh, så blev det en omorganisation då det skulle bli en 4-9 skola. Så alltså 150 elever till skulle in här vilket skolan förmodligen inte var byggd för. och Det var inget välkommet beslut. Eh, på detta så kom det också väldigt många nya anlända och vi var den skola i Angre som tog emot flest nyanlända. Eh, och det blev så trångbort att vi fick eh, låna fritids, eh, fritidsgårdens lokaler. Och där hade vi faktiskt ett tag 35 nyanlända som satt i ett och samma rum. Så jag, jag tycker nog att man kan säga att skolan växte för mycket. Det blev trångt och eländigt. Vi halkade efter när det gällde det här med organisation och eh, viktiga handlingsplaner och så. Det, det blev så. Vad är det viktigaste ni har att göra nu efter den här kritiken? Och det viktigaste var ju att lugna ner läget som det var. Och eh, på ett sätt så blev ju det lugnare med en gång när vi fick fler lokaler, så många av våra elever flyttade ut det var ju 75 stycken i en hel årskurs och det gjorde ju att det blev mycket mer luft och lugnare sen samlades ju vi personal och pratade om rutiner kollade över bland annat rastvaktschema och så, och tittade på platser som kan vara känsliga eller utsatta för eleverna, så att jag fick med med all personal på att vara mer vaksam, mer på tona, Och det är ju i det är akutat läget. Sen har ju vi mycket att jobba med framåt och det kommer ju ta flera år. Det är ju ett långsiktigt arbete. Och vi kommer ju bland annat att få stöd av Center för skolutveckling i detta. Och även en utvecklingssamordnare är med och handleder till exempel ett arbetslag. Och det handlar ju om normer och värden. Jobba för det och bygga upp en bra arbetsorganisation. Men det håller vi ju på med nu. Hur är det att det blev så då? Mm. Ja, det är många. Det är ju då politiskt att det, den här segregationen. Då, varför blir det bara vår skolan som tog emot så många? Och, och det här med omorganisationen. Gick den för snabbt? Följde man inte upp? det riktigt eller hade planerat innanför det. Det var ju många lärare som var emot det här och då fick vi ju inte med oss de lärarna från avlämnande skolor. Så där stod man ju också utan lärare och då skulle man rekrytera. Det var svårt att få tag i utbildade lärare. Och då var du biträdande rektor. Vilket ansvar hade ledningen här på skolan för att du blev så här. Ja, vi har ju ansvar då över att eh, se till att information går ut. Men det det är ju det här att då blir det, alltså när man inte är inne med, när det blir på det sättet så blir det att man tar det akuta. Och det är ju aldrig långsiktigt. Man behöver ju jobba mycket, mycket mer med eh, främjande och förebyggande arbete. Och eh, då står man ju redan inne i en kris kan man säga- och eh, då blir det ändå att försöka jobba i kapp. Och under den, ja, det blev ju som det blev. Mm. Ja, Johan Greppe, områdeschef i Norra Angered. Med ansvar för den här skolan då, ja, ja, bland annat, ja. Jag träffar Johan Greppe på skolan och har med mig anmälningarna till Skolinspektionen. Jag vill veta hur kommunen, som huvudman för skolan, ser på problemen. Skolan, jag har att läsa vad det står. Det här ska vara från en förälder då. Tänker jag, hon skriver om mitt barn. Ja, det handlar ju om, om att det sker våld i skolan. Och jag tänkte att jag tar upp innehållet. Ja, ja, ja, du får gärna läsa. Ja. Men jag, jag tänker att jag pratar om innehåll. Det handlar om våld. Och att i det här fallet då, en elev är orolig för att gå till skolan. För det finns hot och det finns våld. I den anmälan som Johan Grepp inte vill läsa upp står det att lärare blir utsatta för våld och hot så gott som dagligen av elever. Det står, mitt barn är livrädd och runt i magen varje dag. De andra barnen kan säga- jag ska döda dig efter skolan. Sparkar och slag- är normalt beteende. Ligger någon ner- så sparkar vem som helst på barnet. Mitt barn säger att ibland- börjar elever gråta på lektionstid- för att de mår så dåligt. Jag kan ju inte säga någonting emot det. och Sånt ska inte förekomma- i en skolmiljö. Självklart inte- men det förekommer, det vet vi. Jag förutsätter att alla i skolan när det händer sånt här att man tar sitt ansvar enligt de rutiner och regler som finns på skolan för att hantera det, och åtgärda det och jobba också med att förbättra den situationen som är. Nu ska inte skolhuvudmannen klara av att hantera det då så att det inte går så långt så att det kommer... Ändå fyra anmälningar till skolinspektionen ungefär samtidigt och de betraktar det som ett ganska akut läge och, och kommer med ganska skarp kritik. Mm. Eh, jo, det kan man tycka. Eh, men när det här har kommit till min kännedom så har vi jobbat med frågan. Och vi gjorde direkt i höstas en handlingsplan där bland annat en del då var att göra flera särskilda insatser mot den årskurs som vi identifierade hade mest bekymmer på skolan. Jag är positiv. Men det är ändå elever som går hit varje dag och som, mm. som upplever det som en del mm. beskriver som en tillvaro som präglas till viss mm. del i alla fall av våld och hot och kränkningar. Mm. Ja, eh, visst. Det, det finns problem här visst. och de måste vi jobba med. Och eh, i det långsiktiga utvecklingsarbetet så är det ju en del för alla i en miljö. Det, det är föräldrar, det är elever, det är personal som jobbar, det är ledningsfunktionen på skolan, det är förvaltningen. Alla är ju del i ett utvecklingsarbete att jobba vidare. Och man kan ju inte komma längre än vad som är möjligt där man är. Utan man får jobba vidare därifrån. Nu är det fredag eftermiddag och skolveckan är nästan slut. Ja, jag ska har idrott nu med mina kompisar. Ja. Rana, som vi hörde i början, är på väg till idrottslektion. Och jag frågar henne om hon tror att det kommer bli förändringar på skolan. Hon säger att hon i alla fall hoppas att det ska bli bra. Ja, jag hoppas, jag kommer bli jätteglad. Och många kommer att flytta till för ja. om, om eleverna blir bra, då är lärarna och eleverna är bra. Då kommer många elever till skolan. Ja. Allt blir perfekt. Ja. Hoppas Skolministeriet till slut. Jag heter Anna-Maria Höglund, producent i Karl Brodin och tekniker i Gustav Sondén.